Ось вона яка, доля мого пако, думає Андрій. Яке чудове юне створіння, скільки в ній зворушливої грації тепла, скільки в ній навіть подумки йому забракло слів, щоб осмислити почування, які викликала зараз у ньому Женев'єва. Одний з руманів потік різнобарних емоцій. Вона щось говорила. Андрій відповідав – але все це було не те, бо дівчина, вочевидь, жила лише тим, хто залишився зараз у підвалі, очікуючи її. Вона була пройнята пако і дивилась на Андрія лише, як на його відблиск. Йому було і сумно, і якось хороше. Про пако не говорили. Ніби ця тема була недоторканою. Хоч Андрій розумів, що Женев Єва знає, що відбувається, який час вони йшли мовчки, і німий діалог вихрив поміж ними. «Він мій», – казала Женев'єва, – здавалося, він мій. «Звичайно», – одрікав Андрій, – «звичайно твій, але ж і мій, мій брат. Він так здавний зі мною, так довго, що не може не бути моїм. Нехай так, але то було давно, багато чого було давно, але зараз... Інше. Зараз наше життя, наш час. І в цьому нині він мій, Андрію. І я його. Що можна отвітити на таке? крутилося в Андрію голові. Що можна сказати у відповідь на щире почуття, на юну любов, яка тільки що розсвіла, у якій немає меж, немає війни, немає ніяких бар'єрів, «І є тільки одне найбільше людське право – любити того, кого любиш». «Бережіться, Женев'єво!» Ратом сказав він, «бережіться!» «І ти, Пако, дуже прошу тебе, будь уважна, Пако нестримний, бережіться!» Ось тепер вона поглянула на нього наче вперше. Тільки тепер в її гарячих очах засвітилися справжні щирі вогники вдячності, розуміння. «А вже ж, ми будемо...» Я буду уважна. Андрію, все буде гаразд. Вона не мов би хотіла ще щось сказати, але вже прийшли. Стояли перед будинком, і господар, чекаючи їх заздалегідь, прочинив двері. Добрий день. Заходьте, будь ласка. Андрій ступив уперед і Жонов'єва легенько усміхнулась йому на прощання. Заквапилась назад, каблучки її тоненько цекотіли вулицю, і коли Андрій, Вітався з господарем, і ще якось мить в Андрівих вухах одлунював її звук і долинів у часі і відстані. Минуло кілька днів. Якось увечері вийшов Антуан і одвів Андрія знову до себе. Обшук у нього був, але поверховий. Фашисти нічого не помітили. Отже, небезпека минула. Однак керівництво підпілля – Вважає задоцільне у сьондріву групу переправити до партизанського загону, який уже розпочав бойові операції. Так що готуйтесь, буде наказ, коли? Пако вже у нас, ніби випереджуючи запитання, сказав Антон. Я думав, вони заборуть тебе ще вчора, але заборились. Ну й хвиля підозри, яка перейшла в образу. Отже, Пако тут від учора, а його протримали. Щоб не заважав Пако не було у підвалі Коли Андрій повернувся роззирнувшись, він одразу метнув оком на дощані нари Де він і Пако спали Добайливо Застелені гмілою жіночою рукою прокинув про себе І десь йому Згіркло на душі Отже, він зараз тут зайвий На жаль, немає вибору але він зайвив, особиста образа дратувала його, але він не міг з нею впоратися, не міг знайти у собі віддушини, шпарки, крізь яку б вийшло затиснути повітря. Зайшов в покой радісно кинувся до Андрія. «Ну як ти? Все гаразд?» «Все гаразд, а в тебе? І в мене? А що таке?» «Та нічого, ти знаєш, що через кілька днів ми приходимо до партизанського загону?» «Ні». «Тобто як? Через кілька днів?» А скільки точно, поки змінився на обличчі, помітно було, що в ньому боролися суперечливі пошуття. «Ти не радієш?» «Ми ж так давно цього прагнули». «Радію, звичайно». «Але ж ти знаєш, Андрію, я знаю». «Знаю і те, що міг би бути тут від очора. Але ви вирішили інакше. Ти і вона. Чи не так?» Покоз мовчав, Лиш позирнув на Андрія, тоді ріг на нари, і відвернувся до стіни. Він вийшов до саду ввечері, але незабаром повернувся, ріг і мовчки дивився у стелю. Потім слухали радіо. Події на фронтах розвертались далі втішніше. Почали визволяти Україну. «А я вже не хочу воювати як солдат», – сказав Андрій. «Ми тут приносили чимало користі». Але більше було б пуття, коли б ми воювали з німцями чоло-в-чоло. Чоло. Відтягали на себе їхні сили, палили вогнем у тилу. Я відчуваю спрагу за відкритим боєм. Андрію, ми завжди було поруч, будемо тепер і завжди. Ти ж знаєш, я знаю. А от чи знаєш ти, ти ще і себе самого не знаєш. Ти ще живеш імпульсами, настроями, а собою не володієш. «Лягаємо спати», – сказав Пако. Вони прокинулися пізно, бо спали на після довгого походу, як тоді, коли повертались у Мадрид з нічних вилазок. Їх розбудив умовний постук у ляду. Андрій погабцем одягся і, піднявшись сходинками, одімкнув ляду. «Це Мадлен. Андрію, а вийди на гору, треба поговорити». Мадлен передала Андрієві план, з яким його група повинна з'єднатися із партизанським загоном. Командира звуть Масат. Це кличка. Справжніх імен не вживати. Так що обдумайте це. Уважно вивчи план, а потім знищ. Перед відходом і сен тетєна Це буде післязавтра. Командир загону француз, колишній військовий льотчик, воював в Іспанії в складі ескадрилії Андре. Отож, я сподіваюся, ви порозумієтесь. Вона на мить замовкла, тоді легким жестом поправила зачіску.